2014 är snart slut. Äntligen har vi lyckats samla hela Udeos musikredaktion på ett och samma ställe. Vi har liksom kämpat med det i flera fler månader nu. Uh, Peter Björklund. Hej hej. Jon Lax är här. Hallå. Hallå. Lisa Hej. Och vad What's up? What's up? Hur <laughs> <What's up? laughs> <laughs> mår ni? Bra. Prata ner mig mickarna så ni hörs. Uh, är mig bra nu. Ja, oh, sådär. Vi höjer det lite. höjer mig lite. Så, vi sitter här och käkar bullar, dricker mm. te och myser. Vi har precis kämpat ihop en jättelång lista som finns på rodeo.net med de hundra bästa låtarna. Jättebra lista. Själv cool, bra. Alltså, så den bra. är som maxad. Uh, Jon ser helt förstörd ut. <laughs> vi, vi är ganska bakis, några av oss också. Inte jag. Nej, inte. Haram. Uh, vi, vi kommer liksom köra lite axblock från den här listan idag och uh, sånt som kanske inte riktigt kommer med. Och så personliga favoriter. En ganska knäpp blandning. Mm. Jag vet inte om det blir representativt, men jag tror att det kommer funka ganska bra. Peter, du får börja, ja. du kommer smita. Jag ska iväg. Mm. Det här är ju en av mina favoriter, måste jag säga. Ja. Men det känns som att hon kommer att, för det första, den här låten är en helt skjutgrym. Mm. Men det känns som att 2015 kommer att kunna hända jävligt mycket men Vilket kul. Det tror jag också. Jag ser den här videon framför mig nu. Mm. Så bra Cherry <laughs>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 Mitt och de håller mitt tills vi kommer dit Vad som än händer Oh my Aldrig sett någon som nej här Fucka bitet, fucka fuck bitet Vart folket säger hon fett nej Vi har hela fucking gamet som lek Bak i tiden backa högst Nu är det dags för att se Gör min egen grej Alltid var i äkta du ser Vi har ingen stress Låt dem hata på min vän Alla kommer sen det bara bara du är ju alldeles för kort den här låten ja, Knappt två minuter Hon är så himla duktig mm. så alltså Vilken röst, den är så himla Beslöjad på något sätt är bara Man vill bara gå in i den <laughs> <Ja>. <laughs> Och aldrig mer komma ut Äh, men det är också så mycket så sommar-vibe på Vet, den här. Videon också. Det video. så mm. ah, hur skulle du beskriva videon? Mm. Uh, som en perfekt sommardag. Svensk sommardag. Mm. Cruiser du. på en cykel. så vida svängar. Typ. Cykelvideor är ju överlag väldigt bra. Ja, ah, mm. så bra. Jag så soldisig, motljus. Mm. Ah, hon är så jävla cool. Och man har liksom väntat hela året på att det ska komma något mm. mer. Än det här lilla kottisen. Um. Hon spelade väl på Way Out West i Sondras- ja tror jag. och Det vore kul om hon kunde spela liksom på större scen. Jag precis, Man komma jag såg henne på nya nöjesgejden. Precis, mm. precis. ja Snart. Vad va, va heter den här personen som har på här nu igen? Leslie. Leslie. Ja. Hey. Leslie Tay. Hey. Just det. Ja. Också en riktig talang. Mm. Verkligen. Han är också jätteung. Mm. Så det är de här nya talangerna som kommer upp. Eller, mm. Han har ju hållit på ett tag. Det är bara roligt att... Det känns som att 2015 kommer att vara Både hans och hennes val mm. mm. mm. vi, vi lyckades samla, samla Rodeos musikredaktion I cirka en minut <laughs> Peter var tvungen dra Men det var i alla fall ett av hans val yeah. uh, Lisa mm. Vad var du plockat med dig från 2014? Nu tog jag en låt från en av mina favorit eller mitt favoritalbum från jag, år, Carrie Boo. Är det är det vi de, de favoritalbum? Alltså jag lyssnar ju väldigt sällan på album men den här har jag faktiskt playat ganska mycket. Ja. Den här är Second Chance. Så bra och platta, så fantastiskt fin. Sjukt att och väldigt en <laughs> låt. Ja men den här tycker jag stod ut redan från början faktiskt. Jag tycker det är så fint när han försöker sig på R&B blandat med dans. Mm. Den här, Lisa. Alltså det, jag, det jag gillar är att den ju faktiskt inte har något typ av bit alls, men ändå har den här typ stå på danskolvet, eufori. Stå vagga eh, på danskolvet. Ja, man får <laughs> kanske får vagga fram och tillbaka men det är så oerhört eh, liksom, det är så mycket rymd i den. Ja. Den är väldigt så här, hypnotisk. Jag tycker att det är, Talar för hela den plattan. Ja, verkligen. Uh, our love, um, Can't do without you var en av mina favoriter mm. från i år. Den var lite mer hausig. Precis. Men det var också en mycket så här, rymd känsla i det. Jag kan tänka mig att den här gör sig väldigt bra live. Då drar säkert på lite mm. mer. Liksom, men... Jag såg ju faktiskt honom live i Barcelona. Oh. På sån här. Det var magiskt. Det var det. spansk sommarnatt. Oh, det bara mysigt. Fantastiskt. Massa glada spanjorer. Vad jag med? I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Du är en sån som har rest hela det här året känns det som. men Man får aldrig, aldrig se dig för att du är så i Marocko oh eller God. på någon strand och snart något du till Berlin. <laughs> ja, jag älskar det här uh, image att jag vore så Globe. Mm. Trotter <laughs> Fast jag, menar om jag är det. Jag såhär typ eh, YOLO mm. <laughs> Hittar jag en resa så drar jag YOLO-trotter Ja, YOLO-trotter Vilken typ av musik har du förknippat det här året med? Vad sa du? Vilken typ av musik har du förknippat det här året med? Eh, oh, det är mycket musik faktiskt Det har varit ett jättebra musikår eh, Men Typ den låten som jag ska spela nu Tycker jag har varit typ the poster boy för 2014 när det är musik. Jag tänkte att han var med förra året men nej, vad tyckte du? Varje år varje år var ett, ett ett Drake jag ser helt på rodeo. Ja. ja, men gud man kan ju inte förneka. Man kan ju inte förneka Drake. Det vore ju så konstigt och ja, inte säga ordet men <laughs> men kör med det här och så på. Oh. Ja. Oh. Oh. Okej. Okay. My actions being louder than my words, nigga I your sold? I been still sold down to earth, nigga Niggas wanna do it, we can do it on they turf, nigga Oh lord, I'm the rookie in the vet Shout out to the bitches I ain't holding down the set All up in my phone looking at pictures from the other night She gon' be upset if she keep scrolling to the left dog. She gon' see some shit that she don't wanna see She ain't ready for it, if I ain't the greatest then I'm headed for it Yeah, that mean I'm way up Yeah, the six ain't friendly but that's where I lay up This shit a motherfuckin' layup I been Steph Curry with the shot Been cooking with the sauce Chef Curry with the pot, boy 360 with the wrist, boy hey. Who the fuck niggas is, boy OVO, man, we really with the shits, boy Yeah, really with the shits I should probably sign a hit, boy Cause I got all the hits, boy <laughs> Fuck all that Drake, you gotta chill shit I be on my little Mouse drill shit Fuck all that rap to pay your bill shit Yeah, I'm on some rappers pay my bills shit All up on TV, I thought it make me richer Wasn't paying me enough, I needed something quicker So now I'm all in Nico basement, putting work in on the phones Either that or drive the money more to make the pickups Man, it's 2008, I'm trying to paint the picture Comeback season in the works and now I'm thinking bigger I got 40 in the studio, every night, late night Gotta watch that shit, don't wanna make them sicker That's my nigga, oh lord, got a whole lot to show for it I mean, we can really get it, we can go for it I'm just here for the bucks and the billies, nigga, uh, don't make me kill one of the ghosts for it. Uh, I run this shit, they like, go for us, run for us, run for us, go for us, yeah, I mean y'all already roll for us, damn nigga, what's one more quote for us, oh lord, who else sounding like this, they ain't make me what I am, they just found me like this, I was ready, fuck that, I been ready since my dad used to tell me he was coming at the house to get me, he ain't show Valuable lesson, man. I had to grow up. That's why I never ask for help. I do it for you niggas and do it for myself. I go zero to a hundred, nigga, real quick, real quick. Whole squad on that real shit. Zero to a hundred, nigga, real quick, real quick, real fucking quick, nigga. Zero to a hundred, nigga, real quick, real quick. Whole squad on that real shit. Zero to a hundred, nigga, real quick, real quick, real fucking quick, nigga. I on the det är nu det bara att vända och bli någon helt annan låt. Den då kan man inte riktigt med. <laughs> Eller, <laughs> Eller det, är det här det bästa? Uh, ja, det bästa vet jag inte. Men jag gillar faktiskt Drake, när Drake ut. Jag har att de har gjort det på typ alla hans låtar han har släppt de senaste mm. åren. Att det är två, till och med på remixen på Tina Sheets, Juan, uh, som han alltså den andra delen Thoughtful alltså, vet, Ska man på tänka på det man har lyssnat på. Ja, det exakt det Jag tänkte på Lisa det, det, det, han visar sina diverse hans sidor. Mm. Det är det att han kan vara riktigt men det känns som att han alltid vill gå tillbaka till hans sensitive side. Typ, okej okay, jag var riktigt hård nu men glöm inte bara att jag är <laughs> Glöm inte bara att jag är emo ah, det, det är ganska fint. Ja, men jag. jag gillar det och han verkar stå för det också. Mm. man fick en riktigt fet smäll på grund av den här låten. Av fanns, no, det det fanns någon dyl låten av The Inte för att jag trodde det att jag de, skulle göra den här låten Justice for fem öre För Han är ju inte creative Nej. längre på det sättet. Alltså, det finns ingen jag känner som hänger med så bra i så här. Liksom, <laughs> vad händer? Skvallret, liksom i, i den här världen. I du såg så bra på det. Vad var det vi pratade om sist? du hade suttit mitt i natten och bara... Äh? <laughs> <Just var> det <laughs> <laughs> <laughs> började sms med Margaret. ah just det, det var ju angående Chris Brown och up, ah just det Som by the way, de verkar hitta tillbaka till varandra igen. Ja ah, jag vet, så sjukt. Så bizarrt. Men, men jag är ju så inne i det. Det är, det är någonting med just den mm. kulturen. Vad är, är den största liksom, händelsen från 2014? Solange i, I hissen. Solange i hissen. Det känns som en stor... Mm. Det finns, det, stor ja, mm. inte, typ, det finns ingenting ändå. det finns ingenting som jag typ refererar mer till än just den mm. händelsen typ så de är inte det är typ ja med samma. när det är a billion dollars om the elevator. <laughs> ja. Men sen hade hon ju ett fint parallab också. Det var så, så fint. Ja. Det var dansen. Dansen. Mm. Mm. För, att, för att inte släppa musik så har hon är liksom ägt, <laughs> ägt internet. Det är it, men, men jag kommer tänka på det här med att ta en liten paus i sin ganska stökiga rapplåt låt för här, reflektera och sona ut. Lorentz gjorde ju så mm. i uh, en av liksom, årets stora anthems uh, mm. i Sverige. Uh, nu lär jag säga att den heter Leva Life, men dit vinden kommer. Den, den, den måste man den har fått omnämna den här. Den har han handlat högt på vår lista också. Uh, vad var ni med och lyssnade på för, för rap i år? Uh, De ja, finns väl många av dem på listan. Tuesday... Ella Macaronen, precis. Mm. Den är bra. Så. Den är ju väldigt, väldigt den bra. Den är så fin och eh, det var ju Netflix. mycket det här att det här med liksom lite halvtempo låtar som man spelade liksom på prime time i, på klubbarna. Mm. Så alltså det här att det inte, de behövde inte vara superstenhårda. Nej, men utan och ändå få liksom den här stemning. Exakt. Ja, verkligen. verkligen. Ja, men det finns ju också de där. Vi pratar precis om shmani dance. Mm, har du dansat om shmani dance? Om jag dansat shmani dance. Tills jag bara så upptäckte mig själv. <laughs> Och bara, gud vad gör jag? Jag alltså, bara känner att jag var värsta robot. Av society. Hur man typ så här hoppar på den senaste trenden. Och sen, men det, men det, är det är kul ju. Kul, ju. Det, är det är kul med trend. trend. Jag tycker det är kul att det bara med kommer flugor. till Sverige. Ja, Dansflugor är väl alltid. Liksom. Mm. Yeah. Young Thug känns som att han har ägt det här året också ah. ganska mycket. Lifestyle med gang Precis. Och vassa, ja. Men det finns ju en låt som vi alla När vi skulle sätta ihop den här listan Nämnde också eh, också hamnat eh, i, i topp nästan mm. Mm. Nummer två Ooh, yeah. vad, tänk Her. vad tänkte ni när ni hörde den här första gången? Så so nice oh, Bara gud vad det här är bra Nej mm. en gång till Att den var så självklar Direkt, ah, direkt. Alltså direkt. Ju, verkligen. Så bra me get this whole And I ain't playin' with nobody Fuck around and I'ma catch a body Let a nigga try me, try me I'ma get his whole motherfuckin' family And I ain't playin' with nobody Fuck around and I'ma catch a body Bitch, I got the Mac or the 40 Turn a bitch to some macaroni Tell me how you want it, I'm on it I really mean it, I'm just not recordin' You a little bro chop for all you aquas Leave a bitch, nigga, head imposter You are an imposter, ain't got no money Put the burner to his tummy and make it bubbly I really hate niggas, I'm a Nazi Love wearin' all black, you should see my closet Rock that all white when I'm feelin' garly Pop out like coke, I ain't got a pocket Fuck as y'all sayin', bitch, my hood love me Voyage one four, all niggas know me I've been on my mind since they killed my cousin Bring my cousin Devin, man, he just called me All these niggas love me, can't get them off me Fuck around, gave him my number, he won't stop calling I be DMV to click, but you see her scoring VIP in a club, why your section boring? Got a bitch that set it off like Jada Pinkett Queen Latifah, you roll around with your nieces, bitch, you TT Mind full of money, got a heart full of demons Mobbing like Italians, we really pretty keep us Turn your face into a pizza, no acne How you singing like Alicia, fuck with my family,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 I got the Tommy, no he'll figure Lil' Deja ain't bought it, bitch, how you figure? I don't do no drugs, I be all flicker So lift it, fly yo girl, baby gonna see my gotta picture See, I got get this money, my palms itchin' Niggas some like holes, most dumb bitches I don't wanna do no songs, I don't wanna kick it And I ain't signed into no label, bitch, I'm independent Let a nigga try me, try me I'ma get this whole motherfuckin' family den Det är som liksom mjuk och fin. Och hon har säga spärdgust. Mm. Mm. Och ser ut som en liten liten tant. Typ, på ett åldrar som helst Ja, men precis. Ja, jag älskar och hennes tid. Hon är så refreshing ja ja, ja men verkligen. Men och så bara som man in i den här låten så mm. börjar man lyssna på vad den handlar om och bara, nej hon ska tortera någon. Så här. Mm. <laughs> det så himla hemskt. <laughs> men också sjukt. Ja, ja faktiskt, man är inte för på. Jag känner inte att hon är så här, så, är, det är så här gulligt mm. men ändå så aggressiv. Mm. Vilket gör det lite trovärdigt. Det känns mm. som att man blir ju she... man uh. blir ju livrädd. Uh. Alltså det är ju såna personer som man är mest rädd för som bara uh. de behöver inte ens skrika. Nej men exakt, hon är bara lugn. Uh. Ja, hon säger det med den här liksom uh. totalt deadpan. Mm. Uh. Jag kommer där, mm. jag kommer där. Hon är liksom bara... uh, så lugn. är bara uh. rysar nu det, <laughs> det Är verkligt sjukt sjukt bra låt. Det känns mm. som att det bara händer och händer och händer mm. liksom ända från sommaren och så hela hela hästen. Mm. Gud, alla, alla hakade på Och kommer man mm. fortsätter Det är en sån här som, alltså klassiker Den kommer alltid funka och spela mm. den kommer mm. alltid, Jag har inte tröttnat på den Nej, Nej. man vill bara höra den om jag. Uh. Tink gjorde en jättebra version mm. En mm. annan favorit från mm. 2014 mm. Det gjordes ju väldigt många versioner av den ja, uh, Det var ju det som var så fint också liksom, Att det var uppskattat Känns mm. det som både på alla håll. Sjukt bra. Mm. Jag tänkte på Nickis Har ju verkligen haft ett bra år också. Mm. Nick Minaj. Mm. Mm. Mm. Okay, yeah. Hon dyker upp lite här och var på vår långa lista. Ja, det känns som att hon så här släppte något varje vecka ett tag. Mm. Mm. Eller dyker upp på någon låt. Du ett hängde på alla. Ja, ja, jo, men det gjorde jag nog. Eh, fram tills hon började släppa så här officiella singlar. Då blev mm. det lite kul. Jag tycker albumet är bra. Men, mm. men singlarna har inte varit... Toppen. Jag håller med om den grejen mm. Jag skrev faktiskt om det på bloggen mm. Att uh, jag brydde mig inte så mycket Om Anaconda och uh, Only Och Singland där. Men sen när jag lyssnade på albumet Så tyckte jag att hon gick så jävla cool balans På uh, mm. populär musik Och typ ändå mix -tip. Hon hade Nickel. tänkt på albumet ah. liksom, Men hon, som en det det hon äger ju verkligen nu alltså Det är, ah. hon, hon, är Beyoncé nivå ah. henne också, ja, ja. Och nu så, hon så gör det. de grejer Så år. proffsig faktiskt. Man måste bara ah. applådera det ja. Du, du skrev någonting om att man väntar liksom på den Watch the Throne-kombon. Ja, ja, liksom ja, och hon mm. har väl hittat lite om att de kommer jobba mer ihop nästa år. Att de så här har klickat väldigt bra. Kul. Cool. Ja. super nice. ja. mm. En annan se. tjej som du har lyssnat på mycket 2015 och träffat och träffat. Mm. Ah. Lana Del <laughs> ja. Oh my god. Hur, hur uh, ner i Kärad är du i Lana Del Rey? Hon har blivit kär i dig. <laughs> ja. Det är en det. Ja. Ja. Det, ja. det. Nej men det är, jag det var väldigt förtjust i henne, där efter vi hade sett. <laughs> hur, <laughs> hur var hon? Nej, hon var supermysig, världens skollärare men kan faktiskt mm. eh Vi hade trevlig stund och hon fick sig åt sina så här, att vi vill ha mer tid. Två gånger. Mm. Ja. Kul. Så hade man en bild på er sån mm. selfi så. ja. årets <laughs> selfie. Ja. <laughs> <med kändis. laughs> Ja. Stent Judge me. Säger vad säger du, Lisa? <laughs> vad säger du? Det sonar ut totalt. <laughs> ja. Mysig hur mycket vi tycker om Lana Del Rey som, mm. som person. Mm. Och att hon har kallat Iggy Cecilia för vad? Nej men de nej, heter Lana Del Rey Vad sa du? Nej, Acilia Banks, Banks. Ja, Just det Vad sa vi började? Vi, Precis de är, komp de är bestisar Unlikely bestisar ah. ja, Enligt Acilia i alla fall Jag hade aldrig ah. hört Anna Del Rey Exakt, det är det som grejer Jag har frågat <laughs> uh, nej. nej men Lana har ju Faktiskt gjort reklam för Acilia Banks Ja hon hade. det? Ja hon okay. har det de, mm. Det är någonting mutual Och Cecilia mm. ja, var ju den första Som försvarade Lana När Eminem Gjorde den där äckliga versen Just det would punch Lana Del in the face Blah Ah, men, fan, men, men just det här liksom, systerskapet. Mm. Eller liksom mm, best, tjej bäst mm. tycker jag har varit väldigt satt talande för mm. hela året. Mm. Mm. Uh, vi, fan, vi måste ju ändå bara. Asilia Banks kallade Iggy, Asselia som vi inte gillar så mycket. För någonting väldigt kul. Det var ju det, var ju det vi skulle komma till. Ja, just var, det. Var, var det, hon, hon kallade uh, för iglo, ströja, mm. <laughs> iglo och ströja. Det var så roligt. Så årets gulligast <laughs> ja, <men väckan>. Och gulligaste disk. verkligen. Det är svårt att vara arg liksom. <laughs> iglo. Man liksom läxa upp henne om <laughs> ja. svart kultur och sen sådan ja. iglo och ströja. Du kan någon mm. säga till en iglo och ströja. <laughs> I love it though, så <laughs> bifundet fortsätter att fördas, men folk är också kompisar liksom, mm. i alla läger på något mm. sätt. Men mm. det sätter sett ganska mycket på hemmaplan också. Stora, härliga kompisgäng eh, som gör bra musik till exempel mm. Jean och Julias Bada och hela det. Malena. Den klicken. Mm. Mm. Det är mysigt tycker jag. Ja. Precis, life. Ja, yes. oh, gud yeah. uh, Andra roliga grejer som har hänt här på Hemmaplan uh, är ju lågen som jag har om, som har startat det här Let's Make that happen, uh, grejen, som jag inte mm. riktigt vet om det är ett skivbolag eller om det är en, ett DJ-gäng eller alla ja. saker på samma gång. Mm. Uh, som också har fiskat upp en så här, ny, ny person som började liksom bubbla redan i våras kändes mm. som Pajsen och Fille skivan mm. och sen så dök upp någon bootleg som alla ville spela ute och bara, nu släpps singen mm. och sen så körde vi aldrig den i Jenny Vänner fast det var en av bästa låter så jag tänkte att vi, vi, vi kör nu ja. Yes, du är då här yes. <laughs> mm. för mig? Jag är här för dig All the lemonade, shall we have stoke? We see the lengths from, all the lengths from, I want you to get one. Do you lay baby? Be dead from The door to baby. If they make me die, Inge all we die, baby. They one day Så hur går det här? Ja, den är så fin. <laughs> den är så knäpp och äh, jätteskärande mm. fin mm. och så där, lite ravey. Mm. Liksom, mm. Men samtidigt lågtempo liksom. Ja. Man tror att den ska åh, fucka ur, men det gör den ju inte riktigt. Nej, utan den, den så går så här, liksom upp. hålls får, tillbaka. Ja, hålls det hålls tillbaka. Det, det, det är ja. så coolt. Och, mm. ähm, jag vet inte, hans röst är också så, här, så speciell. Man får lite så future vibe ja. mm. av hela... Okej, men ja. han är väldigt så här också. Jag tycker om hans liksom, med texten och sådär. Att den låter nästan lite så här, desperat också. att Han ja, handlar om mig. Och, så här, det finns mm. något mm. lite så här sorgset mm. i det också. Liksom. Verkligen. Det är ju någon det. slags Alex låt. Liksom. Mm. Järta, men du du har inte hört den egentligen. Jag hade inte det. Vad kände du, när du nu när jag hörde den? nu ah? Att det är skitfett. Att det kommer sån här musik från Stockholm, Sverige. Ja. Och um, det är skitkul att han. För när jag bara ah, hörde artisten och namnet då tror jag mm. att förhänder mig något helt annat mm. så var det här och det är bara positivt skit nice så cool det är fett. jag tror att den blev den blev någon så mest virala låten på Spotify eller den som mm. hade delats mm. så mest under nej, nu när den, släpp, den släpptes ju bara ganska nyligen mm. gud Och sorry. det är känns som att det inte alltså. Ja nej men uh. det är inte så det är bara känns som att i, i när man såhär, i somras, mm. så spelar i somglas så då var det lite såhär, då det om den mm. och så spelade folk det för att den inte fanns. Precis. Men uh, den kom ju ganska nyss Väldigt ja, old school ja. att någonting inte finns, liksom, att det är ja. Såhär, ja, boot, liksom. ja. Ja. så spännande. så <laughs> uh, Ja, med Det känns som att honom vill man ju såhär, spana in nästa ja, år. Åppat på mm. 2015. Mm. Man, ja, man vet inte så mycket om honom heller. Det, ja. det, det, det, det, det är Det är intressant ett... då. Gräver det. Vi får se om det dyker upp något kul på mm. det framöver kanske. ja mm. yeah. <laughs> Fint, fint. Kanske. Och Tima, vad yes. har du lyssnat på när det kommer till liksom, down tempo mis? Så alltså, kan vi inte alla bara typ komma överens att downtempo tempo och run har varit så stor i år. Mm. Alltså, mm. Det är typ, mm. Igen mm. Mm. och igen. Ja, verkligen. Jag alltså, känner verkligen det och jag har kommit tillbaka jättemycket till R&B i år. Mm. Um, och det tycker jag är nice. Någon som jag verkligen har lyssnat på det är Jenna Aiko faktiskt. Mm. Och speciellt eh, hennes album. Och innan albumet kom ut, The Worst. Tell me what you say now, tell me what you say, come again If you cannot stay down, then you do not have to pretend Like there is no way out, I should never let you in Cause you got me faced out said that you would come again You said that we would remain friends But you know that I do not depend on nothing or no one So why would you show up so uninvited Then just change my mind like that Please don't take this personal But you ain't shit And you weren't special till I made you so You better act like you know That I've been through worse than you He I never listened though, no. I should've figured though All that shit you was spitting so unoriginal But it was you, so I was with it Then I tell you the truth, wish we never did it Cause I usually do, stick to the business But you came out the blue, and then you just flipped it Goddamn baby, my mind's blown Be forgetting you live in a different town zone Think I know what this is, It's just the times wrong Yeah I know what you did, but baby I'm grown det det här är verkligen en av de så bästa låtarna i den här plangen som man har haft så mycket nu senaste. Hon är så, duktig. Hon är så mm. duktig på det hon gör tycker jag uh, Drake sa ju också att Den bästa uh, Songwriter som han tog typ Compete med mm. är ju mm. Jena Och, och jag håller med Alltså mm. Bara den att hon använder, har den här GC-referensen när hon rappar Det är liksom GCs vers från Excuse me miss Hon är så Witty när man lyssnar på hennes mm. musik Också jag, to, live, veteran, to Love. To there. Love and Die. Ah, precis. Ja, precis. Där hon liksom har 50 cent. Many men i Ja, ah, precis. Hon hon liksom Hennessy, som mm. hon kallar sig när hon rappar. Exakt. Ja, det är ju det har på The Worst. Den här dök ju upp sent uh, förra året. Mm. Det, ofta, det kan ju bli sådär ibland när man ska sammanfatta ett år. Nå, saker man har lyssnat på mycket kan ha liksom bubblat mm. redan den mm. förra. Mm. Men den släpptes som singel i år, eller hur var det? Ja. Eller på någon EP den kom förra året, men okay. singeln kom i år ah, Det fattar jag, men känner ja. jag så med, med så mycket musik, till exempel mm. som Beyoncé När hon släppte Beyoncé, mm. den kom ut den 13 december exakt mm. Men jag har ju lyssnat på den hela året ja. Drunk in love, jag bara ska nämna Drunk in need, ja. för det är ändå ja, men Vissa, vissa av låterna har ju kommit med på bästa listor från Beyoncé I år, typ Partition och så För att mm. de släpptes liksom. ja. exakt. Det är ju svårt ja. Vi, vi, vi petade ju såklart in på förra årets lista usa. Flawless och Drunken love, drunk love in ja. med och bara som fan. <laughs> ja. så nu bara, hur ska vi göra med Flawless remixen ja, så här med. Får den ja. ja, 50 det är svårt. Stekker, svårt eller det där. <laughs> för man har ju lyssnat just Drunken Love har man ju lyssnat på mm. ett, men, halva det här året absolut, ja. och Definitivt. den har ju bara så här växt och växt och växt ja. under sex månader. Ja oh, så, så det var jättesvårt. svårt. Uh, Lisa Ja, du, det känns som att du är den som ser till att vi får med så här poppiga grejer. Eller Jon också. Ja. Vad ska vi lyssna på nu? En, en annan av, av de få hela album jag har lyssnat på. Mm. Ett band som heter Topps. Just det, du är också en albumperson till skillnad från något. Du är lite mer... Så här, ja, jag är ju inte det, men det har råkat faktiskt bli politiskt. några stycken. Mm. Det här är ett lite andra då. Det är Carrie är det första, det här är det andra kanske. Okay, okay. <laughs> ja. Som gjorde en liksom... Den, den kom väl lite under radan, men extremt det är en fin liten juvel till Vad är Topps? Uh, vad slags band? Eller en person? Nej, eller en... det är två, det är och två mm. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de är från. Nej, nu. det kommer inte jag inte heller Jag tror att de är amerikaner. Mm. Uh, och den här heter... Det finns en topps med på listan. Som mm. heter Outside. Och då valde jag den här som också är väldigt fin. Från skivan. Mm. Okay yeah, det är också väldigt somrigt. Men att den kommer ju i våras väl, tror jag. Mm. Way to be loved med Topps. Mm. Vad finns det mer för så här goa mm, gitarrbaserade låtar? Det är, de, de är ju lite, lite styrmodigt behandlade av Jenny mm. och vänner mm. och, <laughs> <laughs> på den här långa listan som vi har gjort. Framförallt är det ju The War on Drugs som också har mm. gjort det. är väl det tredje albumet jag har lyssnat på då. Uh. <laughs> men det är ju en fantastisk skiva. Och mm. fantastisk. Varför det? Eh, alltså det är väl precis som, eh, precis som skrevs på vår bästa of -lista. alltså Att det är, det är liksom rock som man står ut med på något sätt Om man skulle logiskt titta på det så är det ju alla de här liksom faktorerna som är så too much liksom ja. rock Men mm. det är ju så otroligt liksom, sympatiskt och fint och bra, väl, genomfört. väl genomfört och fantastiskt Fint och vackert Som liksom. om hade ut en Bruce Springsteen-låt ah. Ja, och i, i, i, jag liksom, det ja, det. Ja. beskrivningen låter ju liksom inte helt Det, det, det är, låter ju helt fruktansvärt ja, jag Det låter fast ju fast, precis så <laughs> <och> det är ju <laughs> fantastiskt visst. Ja. Har ni någon andra stafor av vår album? Lyssnar du på album? Jag är ju ganska mycket av en låtperson Har du något Har du något tips som man inte får missa? Och så på kan ett, ett album Nej, men så här, någon, någon hel skiva som du bara så här, den här Det här har jag vevat uh, Gud vad svårt L så, jag menar, Den senaste skivan var väl tyvärr för, Utan att låta klyschig Var väl typ De angelos Blackness mm, ja. Och den har jag lyssnat på nu så här, Då det var värt för mig att lyssna från spår till spår mm. Bara mm. att mm. känna av vibben ordentligt för mm. Jag har inte högt tag i den än Nu måste jag göra det Men nu vet jag inte om du är riktigt stor stort uh, De angelos fan Jag alltså, är fan av hans Abs. Från oh, tidigt, De är väl tillbaka oh. nu i albumet. När jag började. Men uh, The vibes finns där. Mm. Alltså, jag känner i klubben att det var tre spår i det mm. albumet som verkligen fick mig. Mm. tillbaka till Wood och mm. brunch 20-känslan. Men du körde 2014. Nej, jag tycker det var spännande 2014 precis sättet. jag tänkte på att vi pratade om Beyoncé och att det här med att hon släppte sitt album för mm. att släppa det här mm. att släppade helt. Eh, utan eh, förvarning. förvarning. Mm. Och jag tycker att det Diantyla gjorde liksom, årets version av det genom att tajma det och släppa det. Mm. Han hans, gjorde ju släppet tidigare för att han skulle komma precis efter Ferguson. Mm. Mm. Och okay. hela den. så att Han såg, såg ju till att tajma det. Det låter ju cyniskt men jag tror att han gjorde det för att det han ville säga liksom, hade, ja. hade väldigt mycket mm. värde och kommentar. Mm. Mm. Det blev liksom, kanske årets... Liksom Beyoncé version av att släppa en skiva som har på liksom mm. ett annat sätt än det traditionella liksom mm. absolut eh. Ja men precis äh, Jag, jag bara för försöker tänka på ifall jag har några album Jag tycker inte bara på albumet är ett måste att kolla in, och Arka mm. eh, Just det Det knäppaste, skevaste, konstigaste albumet, men som ändå har en så här <hör> genuin melodikänsla liksom, mm. genom hela Så coolt, som ja. man inte missa Ja. På tal om Ferguson Och all annan skit Som har hänt det här året det, det, alltså, Vilket jävla sneår Det mm. har inte sagt det har mm. alltså, man, Alla, hur, hur, som att hur har vi stått ut liksom, Med, med SD är. Och mm. bara Crap ja. vad, vad, Kan man liksom ens Lyssna på musik ett sånt här år Eller är det det som är räddningen ja, Det är väl det som är räddningen ja. mycket och, och det har väl också hört sig i musiken Att så här, den har varit ganska politisk. Mm. Även om det inte har varit uttalat så har den känts politisk. Och mm. musik har fått en politisk innebörd. Mm. Rätt, mm. rätt genomgående under året. Känner det är inte jag framförallt. Jag i Sverige, jag är i Sverige. Ja. precis. Och artister måste nästan förhålla sig till saker. Alltså, ja, du en amerikansk ja. artist så måste mm. du få hålla till det som mm. är där. Och här är det också svårt att inte. Liksom, Ja, det blir mycket, mycket stora politiska frågor. Alltså om det är Beyoncé och feminism, eller om det är mm. Liksom, mm. Eh, homosexualitet, eller om det är andra stora frågor som måste diskuteras, så har man varit tvungen att ta tag i någon av de frågorna mm. Liksom. Mm. Eh, Känns det som. Precis. Här hemma så har man det kanske känns att man mer behöver någon slags tröst eller ja. <laughs> bara någonting som sätter lite, lite så stämningar mm. eller sett ord på en känsla. Jag ja, bara säger alltså. det tröst eller liksom utlopp för frustration och ilska och Ja, precis. Vad, ah. vad har ni vänt er till när det, när det kommer till? Den här när man bara, vad är det som händer? Jag orkar inte. Britney Spears ska jag. <hör> <hör> <hör> <Finns> det är <hör> någonting som så här, Uh, nej men jag, en, en, en, en, en sak som jag kan påpeka Är väl typ uh, nu när J. Cole har sett sitt album Som by the way är jättebra uh, Jag tänkte på det Att jag som jag sa tillgänglig att Jag lyssnar på så himla mycket så här, ignorant musik Den senaste tiden mm. Där jag verkligen så här, bara Du vet, catchar mig själv och vad fan är jag sjunger på och så man, bara, man typ fördomar sig själv Typ bara den här I'm in love with the coco alltså man bara, mm. bara, Han sjunger fan om alltså, typ, jag bara, mm. så här, Det är ingenting fel med det men det blir lite för mycket så det känns JK kommer ut eller typ D'Angelo kommer med typ någonting politiskt mm. typ såhär, det är nice att vara smart känns mm. det som och det är typ, jag tycker det är rätt i tiden men om jag har något som jag går tillbaka till för bara, nej för så jag, jag, jag känner att typ att det skulle bara vara verklighetsförvirrande för mig Så mm. att, ja musik är min escape men så vadå, det tar ju inte bort att världen nej. är fucked up just nej. nu så det är, det är dags för alla att vakna till lite mm. Okay. Ja, det blir väl där ena, anting, För mig blir det väl kanske eskapism, alltså att det är att det skyst och gå ut och dansa eller någonting så mm. eller så liksom, gärna, gärna typ Silvana i Mams svar på min mamma eller någonting ja. sånt. bara ah. rakt på mm. där man får liksom, verkligen höra det man är arg på på något mm. sätt. Mm. Ja, hon, funkar, ja. hon, hon lyckades förmedla någon slags här ilska i rösten också ah. så man bara, mm. ah, det här är skönt bara att bara höra. Precis. Behöver det komma ut någonstans. Mm. När sen, man inte själv kan stå och gapa. Ja, <laughs> och sen, just sen just. finns det ju det här andra. Radio Department släppte ju faktiskt, det var väl i år, släppte ja. den här death to fascism. Vilket mm. ju också inte är så aggressivt, men skönt på mm. något sätt. att mm. här, ja. De kommer liksom lite då och då så fort det är lite valtid och så ja. släpper de något ja. sådär. Glöm inte bort. Typ. Valskiva var också bra. Ja. Äh, El per och dyker upp på vår långa lista mm. ja, med färg. vår offer. Alla vill ha allt. Alla vill ha mer. Vet. Alla vill ha mer. Ja. Mm. Mm. Mm. Ah. Uh, det är Vi, ju väldigt roligt att det är så mycket politik i musiken. Mm. Faktiskt, men å andra sidan också en grej, musik behöver inte alltid vara politisk. Nej, absolut det, inte. Det, det, är så här, det är ingenting fel med det. Det värsta jag vet är väl människor som typ ska ta sig an politik och inte har någon aning vad de snackar om. Jag okay. håller verkligen med och jag tycker att topplåten på vår lista mm. har, har en titel som mm. sätter ord på vad man, liksom, så här, hur det känns 2014 när man säger hej då till det här året. Ja, uh, och det är också artister som är väldigt bra på just det med stämningar och mm. uh, känslor. Mm. Typ. Va, Jon, va, va, vad blir det egentligen? Det är lite liner och Julia Bada. Men ja. något är väldigt fel. Kanske inte det självklara valet som man tänkte på? Nej, direkt. fast uh, ett extremt bra val. Mm. Uh, man älskar ju båda. Man älskar den här låten. Man tror att det kommer att komma storverk från både nästa år oh, också. Little India har ju ett av årets allra bästa album, ah, tycker jag. Absolut. Uh, helt fantastiskt när det mm. kommer kom till igenkänning. Mm. Uh, jag tror såhär, Framförallt tjejer i alla åldrar kan bara säga uh, äntligen någon som kan prata på det sättet som man tänker på känslor. Eller jag vet mm, mm. Det är någonting. Eller det är ograbbiga. Alla som längtar mm. efter någonting som är så odudigt. Oh, mm. Uh, so yeah. Och Julia Spada Har varit, haft finger med i spelet På nästan allting man har gillat Ja, ja verkligen Absolut. Man ja. hoppas ju att hon släpper något i, i eget namn Nästa år mm, Och, jag och bara tar med. över Supertällningfulla super producenter, låtskrivare Och uh, röster mm. sett uh, Tävlingar ja, ja. se <laughs> <Ja. laughs> Vad mysigt det var Jättemysigt med. Kan jag inte göra det Lite mer snart jo. den här gången jo. Ja 2015 får bli vårt år Och ja. då med Peter Ja, ja. Peter <laughs> Hejdå, Hej allihopa Gott nytt Kan ju inte Jag ser du känner som och sig Jag Något